Nyolcadik fejezet. Kényszerű pihenő, lóbokróccal gorombítva. Az Adi telek végében, a bokrok által diszkréten eltakarva, Lajos épp egy merész kunszthoz gyűjtögette minden bátorságát. Az összvért ugyanis most Tihamér a cirmos szín macska vette kezelésbe, hogy lovat faragjon belőle. Először azonban a macskaság alaplépései kerültek sorra. Így adódott, hogy ezen a korareggeli órán Lajosunk épp egy termetesebb gazcsomón csomón egyensúlyozott, hátsó lábára nehezedve, a hátát ügyesen begörbítve, fürge szökkenéshez felkészülve. Az izmai megfeszültek. Tekintete rászegeződött a célra, azaz a tőle tisztes távolságra lévő esővíztároló hordó tetejére. Tihamér egy százszor szép család közepén trónolva figyelte a műveletet. Ám épp a kritikus pillanatban szállt el felettük egy szarka, aki, mit tehetett volna, a mókás látványtól éles cserregésben tört ki. Ez azonban épp elég volt ahhoz, hogy a búsképű Lajos összezavarodjon, és egy tized másodperccel, no meg 42 centivel, eltévesse az ugrást. A hordó nagy döndülés közepette felborult, hűvös tartalma ráömlött az önjelölt tanítóra, aki ilyetében meg sem állt hazáig, szegény csacsi összvér pedig először a hordó karimáján billegve egyensúlyozott egy szempillantás erejéig, majd oldalra vágódott akkora döndüléssel, hogy a környékbeli seregélyek mind az égbe szálltak ilyettükben, többszli pedig előszaladt a lakókocsiból, hogy megnézze, mi a fészkes fene történt már megint. Így lelt rá a szegény párára, aki sötétbarna szemének mélyén mérhetetlen csalódottsággal és szomorúsággal fájlalta ismételtem füstbe ment terveit, ugyanúgy, mint a hátsó bal bokáját, ami Efelől egyiküknek sem volt kétsége, csúnyán kificamodott. Nem volt mit tenni, a salföldi kincsvadászatot bizony meg kellett szakítani, hogy az idős jószágot eltámogassák a kővágó őrsi állatorvoshoz, Magyarázta a frissen megérkezett hubának és az ágyából nemrégiben kikászálódott Krisztinek a nagymama, aki azt is megígérte a csalódott gyerekeknek, hogy kárpótlásul elviszi őket újfent az ócskáshoz. Ha már a majorba nem jutnak ma el, legalább ott körbe tudjanak nézni. Hiszen még az sincs kizárva, hogy ott újabb kincses térképre lelnek, helyeselt meg vigasztalódva Kriszti is. Sanyú apó a megszokott helyén egy sarokban, egy csodás faragott széken gubbasztott, mélyen a gondolataiba merülve, amikor a kincsvadász csapat beléptére megszólalt az ajtó fölé akasztott csengő. – Szép jó reggelt, drága barátom! – köszöntötte az öreget Töbszli de az csak felmordult barátságtalanul. – Ejj, Nó! Hát mi nyomja a lelkedet, Sándor? – Eh, eh! Uh. – Vah! – szedte össze gondolatait a rosszkedvű kedvű antikos. – Nem jó világ jár már felénk több szlikém! – kezdett bele a panaszáradatba. – Nem jó világ! Nem jön be a boltomba már a kutya se. Tegnap két vevőn volt, mára egy sem akadt. Nem értékelik az emberek a szép régi holmikat. Nem vesznek régiségeket már egyáltalán. De hiszen olyan egyszerű az embereket megvezetni, mint a pofon. A kínai piac elárasztja a világot olcsó gagyi holmikkal, amiket könnyűszerrel meg lehet venni bármelyik sarkon. Azzal meg, hogy ezeknek a tárgyaknak itt a boltomban történetük és patinájuk van, már senki sem törődik. Csak vásárolják a műanyag francokat egyre másra – a régi székei fafaragásra, meg a zománcozott és sorszámozott teljes kannákra bezzög, hánynak, Nem úgy, mint régen? Amikor még volt szemük a népeknek a szépre, az értékesre. Csak úgy adták kézről kézre a boltom kilincsét. Egész állónap itt nyüzsögtek az emberek, híres rendezők és ünnepelt színésznők is. Úgy ám, manapság meg. filozofált keserűen Sanyó apó. Ha ez így folytatódik, felkopik az állam. Ugye? Földön futó lesz az egész családom, aztán mehetünk szégyenszemre az utcára koldulni. Huba vegyes érzésekkel hallgatta a bácsi panaszait. Egyrésztről persze nagyon megesett a szíve a szegény, idős emberen, szinte látta maga előtt, ahogy rongyokba csavarva étlenszomjan kéreget a sarkon. Másrésztről viszont... Sehogyan sem tudta összeegyeztetni a keserű panaszáradatot azzal a vadonatúj csillogó Mercedes kupéval, amely az ócskás udvarán fényeskedett, egy garázsban elrejtve. Nem is vette volna észre amúgy, ha nem lenne szenvedélyes kocsibolond, és ha befelé jövet, nem tett volna egy gyors ellenőrző kitérőt az ócskás hátsó kertje felé is ahol már szépen érett a füge a bokron, és huba pontosan tudta, mennyi finomságot lehet elkészíteni a roppanós magú gyümölcsből. Igen ám, de ha a falubeli ócskásnak telik egy vadonatúj és méregdrága autóra, akkor talán csak nem lehet olyan nyomorúságos a helyzete, nem igaz? tűnődéséből Kristi hangja riasztotta fel, akit viszont egészen más kérdések izgattak. – Tessék csak mondani, az a gyönyörűséges zöld nyakék, amit a múltkor láttam itt a csinál. azt meg tetszik tudni mutatni? Olyan szép volt, mint egy álom, fényes, hatalmas és olyan csodálatosan mély zöld, mint a Balaton vize. Hadd mutassam meg a barátomnak is, jó? Ő is biztosan nagyon szeretné látni. Mi aztán igazán írtóra tudjuk értékelni a régi dolgokat. Ugye, Huba? Mi nem dőlünk be a kínai bóvlinak. Na, tessék már megmutatni csak egyszer. Elég lesz a bácsi kezéből is. Nem akarjuk összetaperolni, ha amiatt tetszik aggódni. Miből van? Azt tetszik tudni? Mocska szem? Na, tehát dürkiz? Vagy alexandrit? Esetleg smaragd? Kérem szépen, sanyó bácsi, had nézzük meg, na... Sanyú pót azonban nemhogy nem hatotta meg a szívhez szóló kérelem és a búzgó fülrágás, de bizony olyan arcot vágott, mint aki szellemet lát. Még hogy zöld nyakék. Fogalmam sincs, miről beszélsz, Krisztikém. Én még életemben nem foglalkoztam égszerekkel. Hadarta, Huba nem kis meglepetésére, hiszen ott sorakozott az orra előtt a polcon pár igen tetszetős karperec és kövesgyűrű. Nem is értek az ilyesmihez. Tudhatnád jól, hiszen milyen régóta rontod itt nálam a levegőt. Engem csak a régi falusi holmik érdekelnek. Teljes csupor, zsíros bödrön. Faragott kis szék, meg lópatkó. Azoknak van keletjük, nem, még hogy nyakék. Hát minek nézett engem? Valami csili vili belvárosi ékszerüzletnek? Na, de látom, hogy elszaladt az idő, mi csak már mindjárt dél. Örültem a szerencsének, kívül tágasabb, engem vár az asszony a finom ebéddel, úgyhogy akkor most búcsúzom is. Nagyszerű, hogy erre jártatok, még jobb, hogy már mentek is. Kisfiú, örültem a szerencsének alá szolgálja, és pontum! Mondta. Ezek hárman pedig, mire kettőt pisloghattak volna, már az utcán találták magukat. Újfent. No hát, ennek bizony a felesem tréfa. Hát mi az ördögüthetett az ócskásba, hogy egy héten belül már másodjára teszi ki ilyen gorombán a szűrüket? Hüledezett magában többszli néni. Micsoda egy pokróc lett az antikosból időskorára! Úgy látszik, szegény öreg barátomma bal lábbal ébredt, mondta a gyerekeknek óvatosan. Meg a múltkoriban is tette hozzá. Pedig nem voltam mindig ilyen búval bélelt, morgós és rossz kedvű, nem bizony. Az ő családja volt a legmódosabb a környéken. Hatalmas birtokaik, szőlőik és szántóföldjeik voltak, amerre csak a szem ellátott. Nem akadt olyan falu a Káli medencében, ahol ne lakott volna legalább két-három tagja a Kender családnak. Sándor pedig a legjobb partinak számított a környéken. Fes volt és jómódú délceg, és a modorára sem lehetett egy fia panasz, amihez csak nyúltabból arany lett, mint a mesebeli Mídász királynak. Sajnos azonban egy idő után sorozatban rossz tett, és ki tudja pontosan mi okból, de fordult a szerencséjük is. A család egy része külföldre költözött, hogy különféle nyugati éttermekben, szállodákban próbáljon boldogulni. Aki meg itthon maradt, az igyekszik úgy megélni, ahogy tud. Javarész turizmusból és vendéglátásból, persze, mi másból. A régi házaikat kiadják, büfét és falusi kocsmát üzemeltetnek. Én eddig azt hittem nem rosszul, de mégis milyen furcsa, ilyen gorombán kipenderíteni minket. Azért ez még se járja, tette hozzá szinte már csak magának. Talán csak nem a nyakék említése miatt vált hirtelen ilyen nyers modorúvá az öreg?